Îți simt depărtarea. Îți simt depărtarea. Ca o adiere de Duh Sfânt. O simt condurându-se în fiecare celulă. În fiecare gând. Blândă binecuvântare depărtarea ta. Mai apropiată decât dacă mai ține de mână. Sufletele noastre se amestecă precum aburi, precum norii. Glasurile noastre neauzite se caută și se îngână. Privirea mea e atât de mirată fiindcă ai apărut chiar când mă dezvățasem să mai aștept, încercuindu-mă în mine de atâta înserare, precum bastonul din Cartea Sfântă. Un rotocol de nor, plutind lin deasupra capului meu, cu un bob de lumină furat din fruntea ta, m-a adormit o clipă ca să-i aud vrerea. Fii nuntă! Și-am înversit.